Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina man yahdihillahu fala mudilla yudlil fala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah.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 kuwa iznillah jalla wa ala dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata maka pada malam ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam tujuan yang mulia yaitu bermajelis ilmu atau bermajelis ta'lim ta ma'asyiral muslimin wal wa muslimat rahiman wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata nikmat dari Allah Jalla wa ala kita dapat kembali melanjutkan insyaallah pembahasan kita yaitu pada pertanyaan masih terkait dengan pemahaman qaumiyah al-ishtirokiyah yaitu komunisme-sosialisme berkata penanya ma maqalatu man yakulu ad-dinu ufiyunu syu'ub bagaimana dengan ucapan orang yang mengatakan bahwa agama ini adalah ufiyun yakni Al-Mukhaddir memabukkan Atau Tabligh yang membodohi Manusia Nah maka Dijawab oleh al-Syeikh rahimahullah ta'ala Hadihi Makalatul Yahudi Karl Marx Alladhi Nabasha Al-Syu'iyah Al-Muzdaqiyah Al-Yahudiyah Ba'dama Qobarahu al-Islam faqtar'a hadhil maqalata bi za'mi anna ad-din mukhaddirun wa muballidun lis syu'ub ucapan ini adalah ucapan yahudi Iaitu seorang yang bernama Karl Marx yang dia menghidupkan kembali pemahaman syu'iyyah Iaitu yani komunisme al-yahudiyah setelah pemahaman ini Dikuburkan, terkuburkan di dalam Islam. Maka karmaksi ini menghidupkannya dengan sangkaan bahawa agama ini muhodir wa mubalik, memabukkan dan membodohi umat manusia. Naudzubillah udzubillah. Wahda qad yasduku alal al adiyan -batil al batila al mazumah min lahutiyah wa thariyah li taqayyudi ahliha bil khurafat. Naam, mungkin saja terkadang benar pemikiran ini yaitu terhadap agama-agama yang batil, yakni keyakinan-keyakinan yang batilah yang berasal dari lahutiyah wa saliyah. Yani sesembahan orang-orang yang menyembah berhala yang mengaku sebagai muslim tetapi di atas keyakinan yang batil. Naam, yang dibangun di atas khurafat-khurafat. Ya, pengkultusan kepada individu atau guru-guru ya atau tokoh-tokoh tertentu sehingga ya seluruhnya diikuti apapun yang dia ucapkan. Bahkan terkadang gurunya, tokohnya memerintahkan untuk makan kotoran wal dia pun memakannya ya maka nasallallahu salam alafiyah kalau yang seperti ini dimaksud ya oleh pemahaman syuyuiyah ini tadi al-ishtirakiyah maka mungkin bisa benar kata beliau akan tetapi amad dinus sahih al-hanif millata ibrahim alladzi amarallahu biiqomatihi Dinun yulhibu al-kulubah wal-mashair, mupharkun li jamil al-ahasis al wal ila al la yakbalu min ahlhi akdul wal-istikana wal-khudu Adapun agama yang sahih, agama yang lurus, yang benar, agama Millata Ibrahim yang berasal dari Nabi kita Ibrahim AS yang Allah SWT perintahkan untuk menegakkan agama yang lurus, yang mulia ini maka agama tersebut adalah agama yang menerangi kolbu agama yang menghidupkan masyair yakni perasaan ya mental-mental manusia yang menggerakkan seluruh panca indera dan kekuatan yang ada pada mereka. 6. Nah, agama yang memotivasi untuk memandang ke depan. Ya. dan tidak menerima kerendahan, kehinaan dan penerimaan terhadap kedzaliman. Maka ini agama Islam, dinul haq yang mewarisi dari agama Ibrahim alaihissalam hanifan muslimah agama yang lurus, yang sesuai dengan fitrah. Naam. Bal yujibu alaihim al-jihad bisyatta suwarihi, bahkan wajib atas Islam dan kaum Muslimin menegakkan jihad dengan berbagai bentuk-bentuknya. Dengan tujuan li'lai kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa, kom, wa kom al muftari alaihi والبراء ممن جانب وتنكر لحكم شريعته نعم. Jadi tujuan jihad adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, meninggikan agama Allah Taala dan mengekang orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang berlepas diri dan menjauhi agama Allah bahkan mengingkari hukum-hukumnya. Maka Islam m. memusuhi atau memerantas mereka yang berupaya untuk merendahkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang berupaya untuk menerapkan sistem kedoliman Naam, maka Islam menolak yang demikian. Akan tetapi, dinul Islam agama yang dibangun di atas keadilan. Naam, dibangun di atas kekuatan. Kebebasan. Di dalam berbuat akan tetapi Naam, mereka terikat dengan hukum-hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, itulah Islam barat Allah fikum. Ada pun pemahaman syuyuhiyah al-ishtiroqiyah ini. Komunisme, sosialisme adalah pemahaman yang Bertentangan dengan Islam. Pemahaman kufur barakatuhikum. Dan Islam berada adalah agama yang pertengahan. Nah. Karena sejarah yang kita ketahui bahawa. Komunisme ini adalah. Faham yang berupaya untuk memahami atau memerangi kapitalisme. Iaitu penjajahan dalam hal sosial. Ya. Ekonomi dan yang semisalnya sehingga. Uh, ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Ada yang menjadi tuan, ada yang menjadi budak. Maka pemahaman komunis tidak menginginkan yang demikian. Mereka menginginkan manusia semuanya sama, ya. Persamaan manusia. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Antara tuan dan ya, antara pimpinan dan bawahannya itu sama. Semuanya dalam, ya ekonomi mereka. Jadi muncullah pemahaman komunisme ini, asyua ini untuk menentang yang mereka anggap sebagai paham kapitalisme. Maka dinul Islam adalah agama pertengahan. Barakallahu fikum. Ya, wa ummatan wasata. Kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Naam, Islam tidak mewajibkan semua harus sama dalam hal ekonomi atau dalam hal kedudukan barakah fikum. Tetapi Islam membolehkan ada yang kaya ada yang miskin, ya mengikarkannya selama itu ditempuh dengan di atas hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nam, ya pemahaman syuyuhiyah ini komunisme ini menggugurkan banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis nabi kita sallallahu ya? alaihi wasallam yang mengikrarkan adanya orang yang kaya dan orang yang miskin adanya pimpinan adanya bawahan ya? adanya orang yang kedudukannya lebih tinggi jahnya dari yang lainnya ya? maka sangat banyak dalil-dalil di dalam al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis nabi kita sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum Ya seperti firman Allah taala di dalam Al-Qur'an misalnya lil fuqaraa'illadheena uhsiru fi sabilillah la yastati'una dhorban fil ard yahsabuhumul jahilu aghnia'a minatta'affuf ta'rifuhum ta bisimahum la yasaluna an-naasil hafa dan seterusnya al orang-orang yang fakir yang mereka terhalang dalam perjalanannya tidak tahu jalan keluar ya mereka itu orang-orang yang fakir namun mereka menahan diri dari meminta-minta ya sehingga yahsabuhumul jahilu aghnia minatta'affuf disangka oleh orang-orang yang tidak kenal mereka itu orang-orang yang yakni orang-orang yang kaya menyangka orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka itu orang kaya ya padahal hakikatnya miskin jadi ayat ini sangat jelas adanya perbedaan ya orang yang kaya dan ada pula orang yang miskin. Barakahlofikum. Ya, begitu pula di dalam uh, hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan zakat. Ya, kalau semuanya sama, maka tidak ada yang memberi zakat dan tidak ada yang diberi zakat. Ya, dan zakat itu rukun Islam dari lima rukun. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan. Kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah. di Yaman. Kata Rasulullah SAW, Hendaklah yang pertama engkau sampaikan adalah kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah itu jika mereka menerima perintahkan untuk menegakkan sholat, jika mereka menerima maka perintahkan untuk ya mengeluarkan zakat. Tu'khadu min azniya'ihim, faturaddu ila fuqara'ihim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin, ya, sehingga sangat jelas Barakalafikum dari ayat al-Quran hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam agama pertengahan yang mengikrarkan adanya orang yang kaya demikian pula adanya yang miskin dan masing-masing memiliki keutamaan Barakalafikum orang-orang yang kaya yang bersyukur yang menginfakkan hartanya memiliki keutamaan yang besar. Orang-orang yang miskin yang bersabar dengan kemiskinannya juga tidak kalah utama daripada orang-orang kaya yang bersyukur. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah sulit membedakan ya, mana yang lebih utama dari keduanya. Naam, akan tetapi terkait dengan Yaumul Akhirah maka orang fakir lebih utama dari orang kaya karena di dalam hadis ya orang fakir itu duluan masuk surga yang kedua orang fakir itu lebih banyak menghuni surga Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang kaya nah maka semua ini barakallahu fikum menunjukkan keutamaan orang-orang yang fakir dan miskin ya dengan kesabarannya nah Demikian pula uh, barakalafikub. Para ambiyak diutus oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Banyak dari fukara orang-orang miskin. Nah, demikian sehingga dalam Islam ya, tidak mengucilkan orang-orang yang miskin yang mereka itu bersabar di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka lebih mulia atau lebih afdal dan lebih afdal. Naam. Demikian. Akhwani fidin 'azzaakumullah. Kemudian barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, ma hukumul ishtirakiyyah fil islam? Apa hukum ishtirakiyyah di dalam Islam? Ishtirakiyyah ini ya ee uh, Pemahaman sosialisme, ya, Barakalafikum yang uh, mirip dengan Ashiyu'iyah al-Kawmiyah tadi, yaitu pemahaman komunisme. 6, yaitu mereka ingin untuk menyamakan seluruhnya dari sisi sosial manusia, ya, semuanya sama. 6, Barakalafikum. Kata beliau, rahimahullah. Kebala hukum al-istirakiyah, yajib an yandur Muslimu ila merajigha, lada al-tatbiq, walaiyak taru bitemiatihaa Arabiah, bal yandur hal lahum merajig fi tatbiqihaa, غير ما كتبه تغاتها اليهود, يعني ماركس ولينين, واتسباهما من من شتهدو في تفسير اقوالهما. Amlahu marja'un wahidun yastaqi min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam hatta yataqabbaluha almuslim. Sebelum menghukumi hukum ishtirakiyah ini maka wajib seorang muslim memandang atau melihat kepada sumber-sumbernya. yakni rujukannya. Apa rujukan atau dalil terkait dengan pemahaman ishtirakiyah ini? Nah, Maka jangan kita tertipu dengan nama ya, Walaupun itu memakai nama Arab ya, Akan tetapi wajib Atas setiap Muslim melihat kepada sumber rujukannya ya, Di dalam mempraktik ya, uh, Suatu pemahaman Maka wajib dilihat sumber pendalilannya Barakalofikum Ternyata sumber ya, pemahaman ini muncul dari Tuok togutnya, ya pemahaman istirahat ini yaitu seorang Yahudi yang bernama Marx dan Lenin. 6, ya, iaitu pencetus dari pemahaman uh, komunisme dan sosialisme. 6, Karl Marx ini dari Jerman, ya kalau Lenin ini dari Rusia. 6, yang kemudian uh, Muncullah pemahaman tersebut Yakni komunisme, sosialisme Barakalafikum Mereka berupaya untuk Menyusupkan pemahaman ini Di tengah-tengah Kaum muslimin ya, Sehingga banyak dari orang-orang islam Yang terpengaruh dengan Pemahaman dan pemikiran ini Ya Maka Barakalafikum ternyata Tidak ada sumber Hal ini dari Al-Quran dan Sunnah Yang membenarkannya Ya, tidak ada. Bahkan, sebaliknya, pemahaman ini bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita s.a.w. Alaihi wa s.a.w. 6 Fa idha kanal amru alal awwal marqs walinin falah Muslim batatan kubuluhat Ya, kalau tidak ada sumbernya ya, baik dari Al-Quran dan sunnah maka tidak mungkin seorang Muslim menerima hal ini. Ya, baliaji burof bahkan wajib menolaknya. Walayyushku akilun fima roja'ihim kulihah mintil katwa giz. Dan seorang Muslim yang berakal tidak ragu bahawa sumber-sumber mereka ini, pemahaman mereka ini semuanya bersumber dari toghut, ya, barakalafikom, iaitu pemahaman yang melampaui, ya dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa aina idzin yakunu rafduha min mustalzimat syahadatain. Maka menolak pemahaman ini adalah merupakan konsekuensi dari perwujudan syahadatain, yaitu syah ada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Naam, allatiil la yaslihu imanul muslim biduni sayr wal amal alamatul lihi yang tidak sah Islamnya seorang muslim Tanpa dia berjalan dan beramal Di atas konsekuensi-konsekuensi Yang ditunjukkan oleh Kalimat La ilaha illallah Wa anna muhammadan Rasulullah Naam barakalafikum Dan ini sudah terdahulu Pembahasan kita Dari Makna dan penafsiran Kalimat la ilaha illallah Dan juga syurut ya Dari syarat-syarat kalimat La ilaha illallah Nah, diantaranya adalah Al-kabul Ya, penerimaan sepenuhnya dan lawannya adalah Ar-rad Iaitu penolakan Nah, maka Seluruh apa yang datang dalam syariat Wajib kita menerima sepenuhnya Ya, ketika kita yakin bahwa itu memiliki dalil Baik dalam Al-Quran atau dalam sunnah atau Ya, ijma. Maka kita yakin itu adalah kebenaran yang wajib diterima, ya sekecil apapun barakah leviko. Dan karena itu merupakan surut dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah, ya salah satu dari delapan syarat atau tujuh syarat yaitu al kubul yang yunavi arrat menerima seluruh apa yang datang dalam dalam syariat Allah subhanahu wa taala dan lawannya tidak ada penolakan. Jadi Barakalolikum. Para ulama menjelaskan, ya, menolak bagian yang terkecil dalam Islam yang dianggap itu cabang, ya, dan itu ada dalil dan sengaja menolaknya, maka seorang bisa menjadi kafir keluar dari Islam. Ya, kita contohkan para kalafikum yang sering uh, saya contohkan, saya nukilkan, ya. Ada seseorang uh, tokoh ya, <coughs> Mesir, yang bernama Hasan At-Turabi. Dia mengatakan ketika dibacakan hadis dalam riwayat Imam Muslim tentang lalat ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seekor lalat hinggap di sal minuman salah seorang di antara kalian فَلِيَجْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ فَإِنَّ fi أَحَدْ جَنَاهَيْهِ دَاعًا وَفِي الْأَخْرِ شِفَعًا Ya, karena uh, Apa namanya Masukkan lalat itu Dan buang Kemudian minum airnya Karena salah satu pada lalat itu ada Racun dan yang lainnya ada Penawarnya Ya Maka Seorang tokoh tersebut mengatakan saya lebih percaya dokter kafir daripada hadis ini, ya, karena dokter kafir tidak membenarkan, ya, lalat yang sudah masuk dalam minuman lalu dicelupkan dibuang lalu diminum, itu berpenyakit, ya. Maka ucapan ini ditanyakan kepada para ulama, seperti Imam Al Albani rahimahullah, ya, Syekh Al Albani rahimahullah ditanya, bagaimana orang yang mengatakan demikian? Bahawa saya lebih percaya dokter kafir daripada hadis ini. Maka Imam Al-Albani menjawab bahawa apabila dia meyakini bahwa hadis itu sahih, hadis itu benar datangnya dari Rasulullah SAW. Lalu dia mengucapkan itu, maka dia bukan muslim. Barakallahu Fikm. Ya... Namun ketika dia tidak meyakini hadis ini sahih, artinya bukan hadis Rasulullah. Hadis lemah bukan ucapan Rasulullah. Maka tidak bisa dikatakan dia bukan Muslim. 6. Nah, artinya berarti dirinci, ya. Dan kesimpulannya bahawa masalah apapun dalam syariat Islam, ketika datang dalilnya dengan jelas. Dan diyakini oleh seseorang bahawa itu sahih dari Al Quran dan Sunnah atau ijma para sahabat, lalu dia mengingkarinya, maka sekecil apapun, bisa menyebabkan naudzubillah al kuruuj minal Islam, ya keluar dari Islam. Ya, ada pun yang mengatakan pendapat dan ini pendapat membedakan antara usul dan furu, bahawa kalau pelanggaran dalam usul itu yang bisa mengeluarkan dari Islam. Kalau pelanggaran dari furu, maka tidak bisa. Lalu mereka mem membedakan bahwa usul itu adalah perkara-perkara iman, Akidah iman. Adapun perkara-perkara furu adalah perkara fiqhiyah. Ya, maka kesimpulannya berarti kalau seseorang menyimpang atau mengingkari perkara-perkara dalam fiqhi, walaupun ada dalilnya, maka itu ditoleransi karena perkaranya furu. Bukan usul. Apakah demikian? Tentu jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak para kalafikum. Ya, berapa banyak masalah fiqh di dalam Islam yang berselisih. Ya, yang muncul pendapat yang sangat jauh dan ganjil karena sebab tidak sampai hadis kepadanya. Khususnya Madhab Hanafiyah, Madhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, banyak hal-hal yang ganjil seperti misalnya uh, bacaan al-fatihah ya tidak mengapa tidak membaca surah al-fatihah dalam sholat sah sholatnya nah ini ganjil karena datang dalam hadis yang nafsun sore yang sangat jelas bahwa membaca al-fatihah adalah syarat sahnya sholat ya barakah levikum lah solat lima lima la, lamia krofivatihatul kitab tidak sah solatnya orang yang tidak membaca al-fatihah tulkitab yaitu suratul fatihah. Nah, Barakallahu fikum Kalau datang seseorang yang sengaja ya bermain-main ini masalah fikih ya tidak mengapa mem, tidak membaca al-fatihah dalam solat tidak ada permasalahan. Sementara dia tahu dalil Beda kalau tidak sampai dalil. Ya, belum sampai kepadanya dalil atau dia me, mentakwil, ya, suatu dalil barakah Itu beda hukumnya. Walhasil, ya, pembedaan usul dan furu dengan pembedaan yang disebutkan tadi itu keliru, ya. Sehingga Imam Malalibani rahimahullah taala menjelaskan bahawa usul perbedaan yang benar Usul itu adalah semua hal-hal yang memiliki dalil yang jelas di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis atau ijma' para sahabat maka itu usul namanya apakah itu perkaranya dalam tauhid imaniyah akidah atau dalam perkara hukum fiqihah atau dalam perkara akhlak atau dalam perkara apapun dalam syariatul Islam itu disebut dengan furu' uh, usul adapun furu' adalah Hal-hal yang tidak tidak tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran, dari Hadis atau dari ijma para salaf, tetapi dia mengandung ihtimal, ya, mengandung kemungkinan. Contoh misalnya bangkit dari ruku bersedekat, salamil Allahul Maman Hamidah, kemudian bersedekat. Ya, ini tidak ada dalil yang jelas bahwa kalau bangkit dari ruku bersedekatlah kembali. Atau turunkanlah tanganmu kembali. Tidak ada. Tetapi dalilnya adalah umum. Yaitu kembalikanlah persendian pada tempatnya. Ketika bangkit dari ruku ibtidal. Maka posisi kembalikanlah persendian pada posisinya masing-masing. Ah, Memahami, mengembalikan persendian itu ada dua versi. Ada dua pemahaman. Yang satu mengatakan dengan cara menurunkan tangan. Yang satunya mengatakan dengan cara bersedekap. Ya. Barakallahu Sehingga perkara yang seperti ini disebut dengan furu' karena tidak ada dalil yang jelas. Ya. Tidak ada nashun sharihun. Adapun misalnya hukum haramnya babi, ya. Itu datang dari yang jelas atau khamr atau zina, lalu ada yang menghalalkannya. Ya. Ada yang menghalalkannya dengan sengaja dan dia tahu akan keharamannya. Maka yang seperti ini ya uh, menyebabkan al khuruj minal islam barakallahu fikum. Naam. Demikian infaqan fid din sehingga ini penting untuk kita memahami ya perbedaan usul dan al furu'. Ah. Naam. Kemudian konsekuensi kembali kepada ya uh, Syurut dan konsekuensi dari kalimat la ilah illallah yang kita sebutkan tadi ya. Al-kabul yunafi ar-rad Wajibnya menerima seluruh apa yang datang dalam syariat Allah Ta'ala dan tidak menolaknya Ya, Dan ini Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran وَمَكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرُ مِنْ أَمْرِهِمْ Tidak pantas bagi seorang Muslim jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum dalam permasalahan, ada pilihan-pilihan lain dari mereka. Artinya wajib menerima sepenuhnya. Ya, falawarobika la yuminuna hatta yuhakimu kafi masyajrobbi nahum. Thumma la yajidu fi amfusim harajam mimma kawda'ita wa yusallimu taslima. Allah taala berfirman, "Maka tidaklah demi Rabb-mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minuna, mereka tidak dianggap beriman." Ya, la yu'minuna, mereka tidak dianggap beriman, hatta yuhaqqimu ka fi ma hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Ya, mengembalikan kepada Rasulullah, mengembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam maka tidak diakui seseorang beriman sampai dia mau mengembalikan segala hukum itu yang diperselisihkan kepada apa yang ditetapkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian wala yajidu fi ampusain haraja tidak boleh ada dalam hatinya rasa sempit ya haraj Tidak boleh ada rasa sempit ini makna bentuk penolakan barakallahu fikum al haraj yang kesempitan dalam dada, yakni ada bentuk penolakan atau berat untuk menerima sepenuhnya. Ya, maka ini tidak diakui keimanannya. Ya, yang terakhir walau wa Yuslimu taslima akan tetapi sebaliknya dia menerima sepenuhnya. Taslim bermakna al-kobul, yakni dia menerima dan berserah diri sepenuhnya barakahifikum. Maka ayat ini barakahifikum, ya ayat mihnah ya yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ya bahwa untuk menguji seseorang keimanannya dilihat dalam hal ini apakah dia menerima menjadikan Rasulullah sebagai hakim dan menerima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak ya maka ini merupakan konsekuensi dan syarat-syarat dari kalimat La ilaha illallah Wa anna muhammadan Rasulullah Kemudian akul Aku berkata-kata beliau Rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Jamil Zainu Rahimahullah Inna fil islami al-adil Al-munazzil Atau al-munazzal Min ladun hakimin khabir Ma yugni anil istirahkiyati Wa al وغيرهما من ghairihima البشر anzimati al-bashar Al-mu'rda Lil khata خالفت murda الذي khata Walasiyama idha khalafat al-islam Al-ladhi Yakfulu li atsba'ih Al-adalata wal-musawaat Wal-huriyya was-sa'ada Al-dunyawiyya Kata beliau, akul aku katakan sesungguhnya di dalam Islam yang adil, yang datang dan diturunkan dari sisi Allah Ta'ala, yang maha hakim dan khabir, yang maha bijaksana dan maha memberitakan. Di dalam Islam, ma yugni anil isyirokiyah, agama yang sempurna, yang lengkap, yang tidak butuh kepada pemahaman isyirokiyah, asyuyyah, al -qawmiyah. Ya, tidak butuh pemahaman komunisme, sosialisme Dan selainnya ya, Dari aturan-aturan manusia makhluk Yang itu Mu'rab lil khotak Yang peluang untuk Salah manusia ini ya, Bagaimana mungkin kita Membandingkan Hukum yang dibuat oleh manusia Dengan hukum yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala Lalu Kita mengatakan bahawa Hukum manusia ini lebih maslahat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala naudzubillah ya barang siapa yang mengatakan dan ini juga berulang-ulang dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah yang masuk dalam pembatal-pembatal Islam bahkan asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala menulis kitab khusus yang berjudul nawakadul Islam pembatal-pembatal Islam yaitu apa salah satunya yang meyakini bahawa hukum yang dibuat oleh manusia itu lebih maslahat daripada hukum yang dibuat oleh Allah. Ya, barakalafikum. Dan ini kita sudah contohkan, ya, banyak contoh seperti masalah warisan misalnya dua banding satu antara laki dan perempuan, maka manusia merubahnya bahwa itu tidak sesuai dengan maslahat dirubah, maka warisan harus satu banding satu. Ya, enam. Ya, maka ini haram. Ya dan berbahaya para kalifikum. Nah, begitu pula yang kita contohkan uh, pernikahan. Ya, lelaki mukmin boleh menikahi wanita kitabiah, alul kitab Yahudi atau Nasor, ya, yang terhormat wanitanya, bukan wanita buhot, ya, bukan wanita yang nakal tetapi wanita yang baik-baik, yang menegakkan agamanya, ya, yang soleha di sisi agamanya itu boleh dinikahi oleh seorang mukmin laki-laki tetapi sebaliknya tidak boleh laki kafir tidak boleh mutlak sama sekali untuk menikahi wanita mukminah ya na'am barakallahu fikum maka sebagian mereka mau, apa mengatakan ya boleh karena itu lebih maslahat ya Karena sallallahu alaihi wasallam wal afiyah begitu pula dalam kepemimpinan Ya, diharamkan kaum wanita untuk memimpin. Mereka mengatakan maslahat menunjukkan untuk saat ini di zaman sekarang ini bahawa wanita juga maslahat untuk memimpin atau bahkan lebih maslahat daripada kaum lelaki. Alhamdulillah. Nah, maka hukum Allah Taala semua adalah lebih maslahah bahkan kemaslahatannya sempurna dibanding dengan hukum manusia yang mu'arab lil khotob yang sangat berpeluang untuk salah, ya, dengan kelemahannya. Walasiamaidahkallah fatil Islam, apalagi hukum itu menyelisihi Islam, yang dimana Islam menjamin kepada pemeluknya, menjamin keadilan, persamaan, kebebasan, kebahagiaan dunia wal, wal akhirah. Nah, yaitu bagi orang-orang yang menegakkannya, menegakkan Islam. Menegakkan Al-Quran dan Sunnah, ya pada dirinya, barakahlavikum, pada keluarganya, dan pada umumnya manusia. Yang itu dengan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, kemudian uh, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Baqarah ayat 138: Sibghatullah wa man ahsanu min Allahi sibghawanahulah wa abidun. Ia ya, ni celupan Allah. Siapakah yang lebih baik? Celupannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami kepada Allah adalah abidun. Beribadah. Ia ini memurdikan ibadah. Yang dimaksud sebawah di sini celupan adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan kepada Allah jalla wa'ala. Siapakah yang paling baik agamanya? Dari agama yang diturunkan oleh Allah ta'ala. Dan kami terhadap Allah memurnikan ibadah. Maka ini dalil bahawasanya tidak ada hukum, tidak ada bentuk agama yang paling baik daripada hukum dan agama yang ditetapkan dan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pada pemahaman komunisme, sosialisme, tidak pada pemahaman uh, yang lainnya, dari pemahaman-pemahaman yang munharifah. Yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Melenceng dari Sirotul Mustaqim Demikian Barakalafikum Dan <coughs> ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama Sehingga kita ketika kita memahami hal ini Kita akan berupaya untuk benar-benar Menjadi hamba-hamba Allah yang istislam ya, Yang berserah diri dan menerima sepenuhnya apa yang datang dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan kita tidak bersempit dada. Apalagi menolaknya. Naam. Tetapi langsung menerima sepenuhnya. Dan inilah yang menyebabkan sahabat Abu Bakar as-siddiq. Digelari dengan as-siddiq. Naam. karena beliau orang yang paling cepat menerima. Yang membenarkan seluruh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apapun yang diberitakan oleh Rasulullah ya terkait khususnya dalam masalah Isra dan Miraj perjalanan semalam ya dari eh uh, dari Mekkah ke Baitul Maqdis lalu kemudian ya Miraj ke langit dalam satu malam barakallahu fikum ya maka ini tidak bisa diterima dengan akal akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq yang pertama beriman barakallahu fikum dan menerima seluruhnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha tidaklah Rasulullah berucap satu ucapan pun melainkan itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan dari hawa nafsu na'am berbeda dengan selain dari Rasulullah alaihi salatu wassalam wallahu ta'ala a'lamu bis kita cukupkan barakalafikum kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan selanjutnya. karena waktu salatul isya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Akhiru al-kalam. Wa billahi taufiq. Subhanakallahum wa bihamdik. Asyadu wa la ilaha ila anta. Astaghfiru kawatubu ilaik. Akhiru da'wanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.